till vårt bokförlag men det kan du naturligtvis även handla här i Malmö eller Stockholm eller Malmberget eller i Göteborg om du bor i de delarna av Sverige eller så kan du beställa det via partiets centralt men där finns också länkar till vår tidning Rikpunkt och det är en bra tidning som du kan passa på att läsa över internet eller så kan du ta en prämation på pappersutgavande fördelen in i brevlådan ungefär en gång i månaden kommer den ut och där eh, finns mycket annat information om partiets program som är möjligt att lära ner eller läsa vilket du vill men vill du, ha, så vill du ha kontakt med kommunisterna och lyssna över www.kommunist.se så tar du, tar du de kontakterna där. Men nej, bor du här med i regionen då är det ju naturligtvis enklast att du kommer till vår partilokal som vi har i Malmö på södra Förstadsgatan 132. Den ligger ända uppe vid Dalaplanen. Och där är öppet onsdagar och torsdagar mellan klockan 19 och 21. Eller så kan du ringa vårt telefonnummer 040 611 88 82. Vi som i studion idag är som vanligt Viktor och Jan, Ansvarig utgivare är Rickard Steinberg. Och vi har också vår telefon, förhoppningsvis ska det fungera om du vill ringa in till studion och vara med och diskutera det vi tar uppar eller har några frågor och synpunkter. Då ringer du 040 437070 eller 040 43 70 71. Idag hade vi tänkt att ja, vi ska börja som vanligt och prata om arbetslösheten och se hur läget ligger där vi ska prata lite om eh, lavalutredningen vi ska också prata om som eh, eller krispaketet där borde det vara många krispaket nu men man har varje fall lagt fram ett för, för fordonsindustrin vi ska ta upp lite omkring eh, frågorna eh, om eh, kring Grekland som har varit på på tapeten den senaste veckan vi ska prata lite om datalagringen som eh, också är ett nytt förslag i stil med IPRED-lagen och FRA-lagen. Mm. Och vi ska också ta upp lite kring frågan om nästa regering eller vad vi ska kalla punkten för. Och förra veckan fick vi en fråga om vad som skiljde socialdemokraterna och kommunisterna. Och någon påstod att socialdemokraterna var de som hade stått för alla reformer här i det här landet. Vi ska ta upp det lite kring i slutet av... Programmet, eller på senare delen av programmet får vi säga. Arbetslösheten, den fortsätter naturligtvis att stiga. Det har inte unngått någon. Men framförallt så stiger den ju inom eh, då bilindustrin. Men även när kommer ju kommuner och andra sektorer att eh, bli drabbade. För det är ju en fullständig kris det kapitalistiska systemet genomgår. Och då, den löser man, tror man sig lösa genom att sparka folk och väl dra över kostnaderna på eh, kommuner, landsting och staden. Det är alltså att vi, det arbetande folket, ska rädda kapitalismens system. Det är vi som kommer till att få betala in deras höga profeter Deras höga löner och sånt som vi har sett de har lyft nu Det är inte de som själv bär sitt ansvar De öppet arbetslösa steg förra veckan med nästan 6000 människor Eller den steg med 6000 människor om man räknar in Över 6000 människor om man räknar in även de som går i, i ams -utgärder deltidsarbetslösheten ökar också och de nya lediga jobben de minskar naturligtvis och de sökande som får jobb, de blir inte precis fler i, i dessa här tiderna och även om man om det skulle vara ett par hundra mer som hade fått jobb denna vecka och de som har varit långtidsarbetslösa så har å andra sidan man följt på i andra med, med ytterligare arbetslösa folk och det var väl det, så som det ser ut på arbetsmarknaden kan man säga det ser alltså mörkt ut för många och det blir naturligtvis inte bättre om man säger i förhållande till den Laval-utredning som nu har presenterats i dag tror jag, eller var. Nej, idag är det väl den har presenterats. Det var ju den den fackliga rörelsen krävde alltså att man skulle skjuta upp undertecknande eller ratificeringen av lissabon tills den eh, utredningen var klar hur man skulle slå vakt om den svenska kollektivavtalsrätten. Och det kan man ju säga att det har man inte direkt gjort överhuvudtaget slått vakt om den. Fast stravutredningen den har ju kommit fram till Egentligen de synpunkterna som man kunde befara att den skulle komma fram till. Alltså begränsningar i det arbetande folkets möjligheter till att vi tar stridsutgärder mot lönedumpning. Det blir egentligen i princip omöjligt. Därför att strejkrätten kommer att bli begränsad. Och facken får inte kräva svenska kollektivavtal av företag som kan bevisa att de har likvärdiga villkor. Och det vet vi hur de har bevisat sina, att, hur de betalar ut löner. Vi minns hur de hade avtal som de visade upp för de svenska fackföreningarna att de tjänar 120-140 kronor i timmen. I, i till exempel elettiska arbetare eller polska arbetare kinesiska arbetare de hade alltså ett avtal som de visade från den svenska fackföreningarna som, som på något vis antydde att de hade ungefär svenska löner sen hade de ett annat individuellt avtal som innebar alltså som gällde i, i det egna landet så kallat som innebar att de av dem Pengarna som var stipulerade i avtal så betalade man inte ut en, kanske en tiondel eller en 20 procent av det. Det var inte alls ovanligt att man betalade ut löner på 30-40 kronor trots att man påstod att de då hade eh, 140 här i Sverige. Innebär det egentligen bara en inskränkning av de eh, strejkrätten? Och, ja. Ja, alltså det oroande är ju rörande också just med det här med likvärde. Vad likvärde ska betyda för någonting. Och, och jag menar, det finns ju andra grejer. Precis, jag menar man får, inte, man får inte kämpa för själva kollektivavtalet. Utan bara någon form av minimumlöner. Som man har som minimumkrav. Då, så, och de måste man ju, är ju egentligen den svenska modellen. Om man ska ha det sen inskrivet på något sätt. Alltså det, det som är ju problem också blir ju inte bara själva arbetsvillkor när det gäller löner och såna här saker, utan det kan också bli problem i senare i framtiden när det gäller arbetsmiljökraven och såna här eh, när de ska arbeta på olika platser så att eh, det här var ju en väldigt trevlig ljudklapp för de eh, företagen nu som kanske känner sig lite, eh, det är det kanske bäst att anställa lite billiga arbetskraft och lättare nu när folk har det lite svårt att ner som de kan få ännu billigare för nu mm. oh, Ja, så det här eh, det... Den strådutredningen slår fast liksom att fackets möjligheter till åtgärder innebär bara att man förväntar åtgärder med det man kallar den hårda kärnan i, i kollektivavtal eller i utstationeringsdirektivet. Alltså det gäller lönen, arbetstiden och semesteren. Det är de tre sakerna som man kan ha minimikrav eh, på. Ingenting annat, inte om minimikrav om arbetsmiljö. Visserligen på med, påstår man alltså att äh, även utländska arbetskraft omfattas av den svenska arbetsmiljölagen. Äh, Alltså utan att, att det behöver slas fast. Men det har vi ju sett alltså. Det är ju därför man tolvessas alltså, regeringen har minskat på arbetsmiljöinspektörerna. Det är därför man har skurit ner så mycket på det. Så man har ju ingen möjlighet alltså att kontrollera. Att man uppfyller de villkoren. Och vad är det för mening man har villkor om man inte kan säga till så att de så alltså att de följs. Och det ser vi ju tydligt det är en tydlig skillnad när det gäller arbetshjälparna så ska de ha alla friheter och ingen möjlighet att kontrollera dem. Men det gäller det sjukkassa, avkassa eller något annat när det är det arbetande folket som utnåttjar alltså behöver använda de systemen. Då ska det vara en jäkla koll så att de inte kan fuska till sig någon femhöring. Men när det gäller att och sånt, då har man full, fulla frihet. Och inte bara det, då de får ju också hur mycket pengar de egentligen vill ha också. Vi ser ju det här som du tidigare nämnde, det här stödet till fordonindustrin. 28 miljarder kronor totalt. Vi att ju skämt om det gör efter vårt möte ju så att man hade kunnat 100 000 köpt en volvo -bil till dem istället så de hade kunnat löst in den sen under de dåliga tider och haft pengar, kanske betalade av huslånen och sådana saker. när de arbetar lösa. Alltså, det är ju också en sån industri som har ju gått väldigt dåligt väldigt länge också, särskilt på Volvo och det kommer säkert att bli ett sånt svartål. Jag skulle inte mig om Tre, 4 månader så kommer de kräva ungefär en månad lika mycket till. Absolut. Vi, det har, har man ju sett många kon, kommentarer kring. De påstår ju att alltså, det här krispaketet det kommer till att räcka fram till våren ungefär. Alltså, så det är inte, ja, vad är till våren? Tre månader, fyra månader i värsta fall om, om det dröjer så länge innan vi får vår hon eh, kan komma tidigt då hoppas det åtminstone för det är ändå trevliga det är varmt inte? alltså visst, bilindustrin är ju, är, är ju en livsnar i det kapitalistiska systemet, det kan man ju förstå men alltså vad som krävs ju ändå det är ju en ändring Antingen på industrin Eller så får man satsa de pengarna På andra ställen istället Men finns ju peng, de här pengarna hade behövts Verkligen på flera andra platser Ja, så inte inom kommunerna För det är, det, är, de, alltså det är ju mer än bilindustrin Som drabbas av krisen kommunerna kommer ju att drabbas väldigt hårt och det är många människor som kommer till att sparkas där förmodligen fler än som sparkas inom Volvo inom Volvo brör kanske en Tusen Inom kommunerna är jag övertygad om att det kommer att dem. 150 000 ungefär. Många av dem som har alltså, fått jobbet tillbaka på grund av, alltså, efter förra krisen. De kommer nu till kommer sparkas ut igen. Man börjar ju alltid genom att inte förlänga sådana visstidsanställningar. Eller eh, vikariat och sådana. Man drar in på olika sätt och kommunerna skulle ju egentligen behöva ett tillskott, ett dåligt tillskott på 45 miljarder kronor och om inte nedskärningarna inom kommunen och minskningen av personaldörelse ska bidra till att fördjupa den arbetslöshetskris som finns. Och det är ju naturligtvis fel tycker jag att betala ut subventioner till, till den privata industrin. De ska naturligtvis inte ha något stöd. För då ska man ju så sig till att ta hand om den industrin och bedriva Volvo som en statlig stout, industri helt enkelt det är ju så att Volvo har ju tidigare också haft massor egentligen av statsbilar för de flesta Volvo-bilar jag är övertygad om att det är omkring 70-80% av bilarna har gått som en form av tjänstebil eller subventionerade bil, alltså skattesubventionerade för företagen. Det är de som har köpt Steg och Volvo-bilarna. Och det är de som har, eh, därmed har ju alltså egentligen Volvo alltid varit delvis skattefinansierat. Och vi vet ju att Volvo inte har bidragit särskilt mycket med skatt i svenska staten. f f b på Radio kommunist, Sveriges kommunistiska partier i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som i studion är Viktor och Vi har pratat lite om arbete och, och arbetslösheten och den kapitalistiska krisen. Hur man nu vältrar pengar över dem från naturligtvis våra skattepengar och andra medel, pensioner och allting för att gå i gapet på kapitalisterna för att rädda deras profeter. De som har protesterat starkt mot det, det är ju naturligtvis grekerna. Det har ju inte undvikit någon att eh, märka det. det. Den utlösande faktorn kanske till de eh, många demonstrationerna var ju naturligtvis den dödsskjutningen av en 15-årig grav som var, hade varit att titta på en basketmatch när han i Kem kom i bråk med poliserna. Det var den, men sen så har det ju pågått, det har varit generalstrejker stora, stora strejker som var planerade långt innan. Som var alltså en protester mot den högerregim man har i Gräkland. En högerregim som visar sig ha varit väldigt korrumperad, säkerligen lär mycket som den vi har här i, i Sverige. Det har ju också visat sig att det finns många långa fingrar i sultburkar, eller vad det inte ska vara. Men, men det är ju mycket av det som protesterna i Grekland har gällt. Naturligtvis har ju det i ett bränslåde när polisen alltså polisen är ju statens eller kapitalets förlängda arm för att stå emot eh, de krav som eh, på samhällsförändring i positiv riktning som eh, som emellanåt utlöses och, och kämpas för och det har ju då inneburit att eh, det har blivit väldigt våldsamt när det Aten och Grekland eller hela Grekland Thessaloniki och flera av de stora städerna har haft eh, har varit omfattande demonstrationer Lörare och många andra yrkesgrupper hade i onsdags en generalsträck 24 timmars generalsträck Högerregeringen försökte få dem till att upphöva den med anledning av alltså den, de kravallerna de själv egentligen eller deras polis hade satt igång så ville man ta det som intäkt för alltså att um, inte, inte genomföra den generalsträck det avvisades naturligtvis av arbetarrårelsen i Grekland och PAME som är en facklig organisation eller en del av en facklig organisation med de radikalaste arbetarna där de organiserar sig har ju också genomfört många demonstrationer i hela Grekland och på många platser och det är ett tecken på och det visar varför det är viktigt att det finns ett starkt kommunistparti för KKÖ och det såg någon som är ju väldigt starka i Grekland nu och eh, de driver på väldigt mycket de här protesterna också i Grekland och det är, partier, det är, partier, det är, partier, det är ett parti som kan dra ju ungefär 10-100 000 personer på en demonstration ju, så att eh, det är självklart att eh, det är därför det drivs fram ju och det visar också den viktiga att man är ju stridbar alltid, att man inte bara Sitter och, och sparkar lite på tvn och tror att någonting ska ändra sig. Eller bara genom rösträtten att någonting ska ändra sig. utan. Man tar del i sådana här protester Det är självklart att vi hade kunnat ha haft ett annat system här i Sverige. Eller åtminstone ett bättre inom det kapitalistiska ramen. Om vi hade varit mer stridbara ute på gatan. Ja, jo det är viktigt. Alltså den här ökade kampviljan som det är sig uttryck i Grekland mot, alltså mot högerpolitiken helt enkelt. Den hade behövs på många fler ställen och den kommer naturligtvis för, för vi, vi kan ju aldrig leva under förtryck och tro att de kommer att lösa våra problem i och det kommer de absolut inte att göra och vi ser det ju redan i den massarbetslöshet som är ökande i Sverige och det kommer till att ställa många personer eh, inför allt större problem vi såg till exempel i krispaketet där, där eh, i USA, där är ju, var det senaten som röstar ner det, tror jag. Därför att, eh, motivet för att man röstar ner det, det, var för att arbetarna inte ville gå med på att sänka sina löner från, eh, eller lönekostnader, kallar man det, från 69 dollar till 48 dollar per timme. Eh, så, eh, jag tänkte på det när jag såg alltså lönekostnaden per timme. 69 dollar, är ju ganska mycket, det är 690 spännande, gnäller arbetsköparna över att de har dyra omkostnader. Men i USA är det ju då ungefär 600. jag tror dollarn står väl nästan i 10 kronor idag. Så det infattar då försäkringar trots och allt möjligt. De har ju inte, så som vi, samhälleliga försäkringar eller socialförsäkringar utan de har ju istället eh, privata försäkringar som de förhandlar sig till i avtal, avtal och sånt och alltså de konservativa i USA republikanerna, de vill inte gå med på det just för att om inte arbets, arbetarna gick med på att sänka sina kostnader så kallade med 20 dollar i timmen så skulle inte de eh, ge den bilindustrin någon, någon uh, form av bidrag och det är helt rätt. Varför ska de gå med på någon form av lönesänkningar? De ska vara solidariska med kapitalismen när kapitalismen är inte är solidariska med dem överhuvudtaget. Alltså det är ju inte så att jag hör att senaten nu i någon form av solidaritetsaktion ska på något sätt sänka sina löner eller kongressen ska göra det. Man de hade kunnat också gått ner i 20-30 procent 20, i, i, i, i sina lönekostnader i sådana fall. Och när det gäller de här, man har snackat om att ja, det ska vara lite bonus. De får ta ha så hög Bonus, alltså de här olika ledningarna, de här populistiska förslagen som man har lagt om, om så vi i Sverige till exempel, då så att om man ska ha någon form av bankförsäkring så ska inte rikeknösarna få så stora bonusar. Men vad betyder det? En person som går omkring och så tjänar han kanske 40 miljoner nåt för en bara 35 miljoner om året. Det är, väldigt, det är mycket synd om honom i sådana fall. Medan en vanlig arbetare kanske, han kanske tar råd och betala sin, vet du, de lånen som man har på husen och sådana här grejer när han går ner just det, 30 i 30 procent i lönekostnaden. Mm, ja, det där är där den stora skillnaden ligger. Mm. Eh, ja, vi, vi hälsar ju naturligtvis grekernas ökade kampvilja mot med regering. Eh. Men redan den 17 december kommer man i EU att behandla ett direktiv som handlar om de nya arbetstiderna. Där man föreslår utvidgning av den lagstadgade arbetstiden. Idag har man väl något som säger ungefär 48 timmar. Men det, det vill man förändra så att man inte har har det så begränsat 48 timmar utan man ska ha en flexibel arbetstid så det är ibland så ska den kunna vara 80 timmar i veckan allt utifrån industrins behov och det kommer man inte att behandla den 17 december i EU. och grekerna på med och Greklands kommunistiska parti har utlöst också då omfattande demonstrationer jag vet inte fall det är man har tänkt sig några strejker också. och flera andra länder i Europa har eh, tagit efter vi har tyvärr inte hört någonting från den svenska fackföreningsraelsen jag vet inte varför de alltid ska vara allrasist med att gå ut med sådana saker, därför att det är ju naturligt, jag vet ju varför det är för att man vill driva den linjen, EU är så jävla bra för det arbetande folket det visar varenda beslut EU tar är riktat mot arbetarklassen så kommer ju naturligtvis det nya arbetstidsdirektivet också till va? medan Eldos ledning springer omkring och säger att det kanske inte är så var, men det är ändå en nödvändighet att det görs för att det internationella läget och den kristna jag vet inte, kristna humanismen och allting vad som säger så att, att eh, Vanja lundby skulle inte gå ut och säga någonting, det var väl ingenting som skulle förvåna i det här fallet Nej, hon brukar vara tystlöten när det gäller kritik med EU. Hon är ju så nöjd att hon får sitta i arbetsköparnas knä därmede och vara med och förhandla med vad heter han EUs chef därmed. Och, och det är inte bara det, vi, vi, men vi ska spela lite musik. Sen ska vi berätta om en annan sak som kommer med, med det nya EU. Thank you. kommunistiska parti i Burlöv vi som är i studion det är Viktor Jan. vi har pratat om arbetslöshet vi har pratat om kampen i Grekland och lite av varje vi kommer in på EU nu därför att de lägger ju fram ett ä, arbe nytt arbetstidsdirektiv som ska börja diskuteras ett reaktionärt sånt förslag den 17 december och Greklands ä, kommunistiska parti och, och den fackliga PAUME i Grekland har mobiliserat till kamp mot euro uppmanar folk och arbetare runt om i Europa att också ta upp kampen mot det arbetstidsdirektivet som man tänker föreslå från EU och då blir det naturligtvis ett bindande direktiv för alla länderna för EU kan ju inte acceptera att vi har olika långa arbetstid i de olika länderna och vi har ju märkt det nu alltså att det är bara lögner och sådana alltså, saker de upp. Vad svenska angelägenheter... Det kommer inte EU till blanda sig... Har man ju alltid sagt om allt möjligt. Men det visar sig att EU blandar sig i allting precis... Och nu har man blandat sig i ytterligare en lag. Vi har ju alla hört talas om den så kallade FRA-lagen. Äh, Försvarets radioanstalt skulle få rätt att sin och dokumentera våra samtal till utlandet och allt möjligt. Och vi har hört om EPRID-lagen som ger upprättare en privat polisarmé i Sverige som får rätt, alltså en större rättigheter om polisen kommer de privata bolagen till genom för att jaga feldelare. och nu kommer ett nytt förslag som EU bygger oss på ett direktiv från EU det är så kallat data, datalagringslag och den innebär alltså att regeringen eller regeringen att, att all trafik ska lagras i mellan sex månader och två år de länderna som ansluter eller de är tvingade att ta ett sådant direktiv de får välja lite på tiden hur länge man ska lagra det, det är det de får möjlighet men de får skyldighet alltså att lagra alla telefon eller trafik Telefontrafik. Om du ringer till din granne så ska det lagras i minst sex månader och kanske upp till två år. Jag vet inte vad man kommer till att komma fram till här. Och ringer du till någon annan så ska den trafiken lagras också all telefontrafik överhuvudtaget du gör ska kunna spåras tillbaka minst sex månader och det är oavsett om du har en vanlig telefon som du ringer med eller du har en mobiltelefon det är samma eh, sak för bägge två och även de som har, har använder de nya nu även deras samtal ska lagras inte själva innehållet, men trafiken de har haft, vem de har ringt i och hur, hur länge samtalet har varit ska lagras och hur de ska lagra det utan att lagra innehållet. Det blir ju ett annat problem. Bläm. Det kommer att det bli nästa steg i så fall man börjar med sånt som är ju lite, yeah. det är ju ingen som tar till den storslagen direkt utan man tar ju det som är lite mindre kontroversiellt först men även e-post och din sms-trafik, nu är det ju populärt med sms, skickar du ut sms så det innebär det att det ska kunna spåras minst sex månader tillbaka i tiden, kanske upp till två år. Och även om du surfar på internet, är en människa som går till någon hemsida, besökarens hemsida, även det ska lagras. Hur, um, vilka hemsidor du har besökt, har du varit inne på blocket till exempel och letat efter något gräs så ska det lagras eller har du varit på något annat ställe? Så ska det lagras så man ska kunna säga vad du har gjort minst sex månader tillbaka i, i tiden. Det är ju inte total övervakning egentligen kan man ju säga. Ja, visst. Alltså, all all, kommunikation? All kommunikation, ja. Och det, det är. Ja för man har. Man har i det direktivet även att med andra möjligheter till kommunikation, då ska de alltså lagras. Och, och då ska man också lagra vilken typ av kapacitet man har på och, och den kommunen. Till exempel om man ska få en sådan. Vad heter det? Någon Walkitolk i historie eller någonting sånt. Så ska det även dig eller om bilradio som har hade förut i tiden så ska, ska det också lagras. Och då måste man lagra vilken kapacitet man har i överföringen och, och sånt. Så, så det blir en total kontroll och övervakning som du säger. Och det är. EU som bestämmer att så ska det ske. Man litar helt enkelt inte på sina eh, medborgare kan man säga. Jag litar i och för sig mer på EUs medborgare än vad jag litar på EUs byråkratum. Men det är en annan sak. Jag får inte rätt att övervaka dem men. Mm. Det enda som, eh, som kommer bra ur den här historien egentligen det är att så såvitt jag förstår, det kanske inte är helt rätt men så såvitt jag förstår så ska den här övervakningen särskilt när det är elektronik och såna här grejer så ska det privatföretagen som ska göra det och då innebär det egentligen att vi bara inte ha så många som jobbar åt söp på längre. Så det gör det ju mycket mindre skattemedel åt det åtminstone. Men jag tror nu att de försöker fixa det på något sätt om att fått bidragen bidrag eller något sådant för att man ska kunna betala det här ändå. Ja. Jo, de ska lagra. Alltså det är, det är riktigt, det är de privata. Alltså telebolagen och, och de som tillhandahåller olika... Det här internettrafik, sånt, det är de som får skyldighet att låga det Men det ska vara tillgängligt för polis och Soutbo och andra grupper Men det är I minst sex månader, och kanske upp till två år Men det är ändå märkligt att man kan gå omkring och signalera på det ena landet och det andra landet Det är en diktatur, där mm. finns ingen åsiktsfrihet Man registrerar människor och så vidare Men vi har ju själv total övervakning ju. Hur kan man då gå omkring och, och, och peka på någon annan i sådana fall ju. Ja yeah. Får du in någon Hallå Hallå, hallå. Hej Hejsan, vad har du för fråga Gör du det, väldigt mycket om det Jag tycker nog att uh, Är det någon vill undersöka Vem jag är Så bjuder jag på det Ja men det är väl Det är ju inte så att alla tycker ju så Att man ska bli totalt övervakad På något sätt jag tror inte att det handlar om att bli total övervakad jag tycker själv att jag känner mig trygg och säker om det finns någon som tittar efter vad jag sysslar med när jag ger mig ut på min lägenhet ja men det hörs väldigt högt du måste sänka på telefonen um, jo men menar du att du tycker det är riktigt om du ringer till din granne så ska du eh, alltså ska du, det samtalet registreras och bokföras men det går det inte lite på långt nej men det är ju det så att man håller på med det ja det är ju det, det är ju direktiv när man håller inte på det det skulle egentligen i kraft år 2009 men det har blivit lite försenat ja, så. så det kommer det kommer, att alltså det ska registreras vem du ringer till. Om du ringer till din granne eller du ringer till din äh, syster eller din äh, bror eller någon. Så ska det registreras och bokföras så polisen i minst sex månader efterhand kan gå in och säga efter var du har ringt och vem du har ringt i och hur länge ditt samtal varar. Det, det blir ett tvingande direktiv från EU som skulle vara genomfört under 2009. Har jag aldrig hört det? syns är synd, du får läsa eh, fler tidningar. Eller ja, gå inte ja, upp i internet för jag, då blir du... Då kommer jag ringa direkt och ifrågasätta det. Ja, du kan ringa Thomas Bildström för han är en varm förspråkare av det. Den tidigare socialdemokratiska justitieministern. Ja. Han, han, han tyckte det är egentligen hans initiativ lite. Så han är ju mycket lämplig att ställa de frågorna till. Ja, men vad jag gör, klockan 24 på natten, kan de hänga med då med? Om du ringer, om du använder din telefon eller om du har en dator eller något annat så hänger de med. Det gör de, ja. ja dygnet runt. Men om jag har en dator. Ja, men har du telefon så är det lärfarligt. Ja, men om jag inte har dator på natten så, så hade ja jag vet inte men hade nu detta här varit efter lagen hade trätt i kraft så hade det registrerats att du ringde till Radiokommunist. alltså ja. fredag den äh, var det, 12 december ja det är Lucia ja 12 december fredag den 12 december klockan 1845 hade registreras och då hade du kanske blivit uppförd på någon terrorlista eller någonting sånt det vet man inte Ja, men så är så är direktivet Ja, det har de med oss Så det, det är men, men Thomas Bildström är en precis lämplig person att ställa Uganda Ja, vi är det. Ja, Tack ska ni ha för att du ringde. Vi ja, på alldeles. Hej då. Hej då. radiokommunist, vi fick fel med skivan det blev något galet så vi spelar samma låt igen det brinner i Paris igen med Timbuktu men det gör ingenting för den är ju bra och nu brinner det i Aten eller Harbronnet i varje fall nu ska vi prata lite om annat, vi skulle prata om den där kollisions, nya kollisions eller nya regeringen som är tänkt att avlösa den borgerliga och den borgerliga regeringen behöver naturligtvis Avlösas och det har vi absolut ingenting emot. Men frågan är vad den ska avlösas med. Ska den avlösas med en regering som blir bättre för de arbetande eller vi ska avlösa den med en regering som är i stort sett samma sak? Mm. Nej, alltså, det har ju varit problem hela tiden. ju den båda regeringen har använt ju det här i ett, som ett slagträ i debatten. Det har varit syns rätt mycket på debattsidorna också. Att man inte har på något sätt kunnat få göra något, har ett dugligt regeringsalternativ. Men det är någon som ringde nu igen. Så jag undrar vem är det som ringer nu då? Ja, hallå ja. Jag heter Benny. Hej Benny. Hej. Nu tycker jag nästan att börjar bli lite tramsad med det här att uh, övervaka hit och övervaka dit. Mm. Det, det måste jag hålla med i föregående talaren som ringde in. Mm. Ja, men det, här, det här FRA, FRA, mm. det handlar väl om att övervaka fientlig trafik på internet, eller? Nej, det handlar inte bara om eh, internet, det handlar om all telekommunikation som passerar landets gränser som skulle övervakas. Ja, men det är väl den här nya va? Nej, FRA-lagen innebar att all teletrafik som gick via att eh, passera Sveriges gränser skulle övervakas. Det var FRA-lagen. All, all teletrafik och datatrafik och allting som passerar gränserna. Den här nya lagen som nu, datalagringslagen som EU har lagt fram som ett direktiv och ska genomföras, alltså tvingande genomföras. Den ska lagra alla samtal som sker inom landet också. Det är skillnaden. Ja. Och som du nämnde då... Uh... Vem man prata med och... Ja, precis. Alla, om du ringer din syster, din bror eller din granne eller din morfar eller din ä, moster så, mm. så ska det lagras. Och kunna, ähm, i minst sex månader ska det lagras. Men egentligen vill EU ha det i upp till två år. Men man har inte riktigt äh, slatt fast om man måste göra det i upp till två år. Och eh, när sa du det skulle börja i alla så fall? Alltså ge, ge, det är inte riktigt bestämt, för Sverige har blivit lite sena med den. Man skabblar lite. Thomas Boström ville ju genomföra den då snabbt, men då, då kom man inte riktigt överens om. Men man har, egentligen skulle det direktivet börja gälla år 2009, alltså nästa år. Men, ja, men förmodligen kommer det inte att komma igång förrän kanske år 2010 om man nu vågar lägga fram det under ett valår precis jag tycker det finns alldeles för mycket övervakning i samhället för vad man än gör, en del, en del är mycket bra, Ja. det finns också som måste övervakas ja, ja. Och, men sen tycker jag om jag ringer min alltså en någon som jag känner och bär den personen fara skuggen skogen ungefär. Ja. vad ska de med den uppgiften alltså, vad ska de med det till ja det kan man fråga sig men, alltså, vi kan inte, jag kan inte svara på vad de ska med det till man måste eh, fråga egentligen de ansvariga politikerna, de som är beredda att förtroende för de här förslagen för de, de måste ju naturligtvis ha ett syfte med det alltså, ja, det enda som inte är med där, det är väl eh, televisionen Ja, den är eh, väl än så länge fri? Än så länge, Det kommer säkert en kontroll på dig också vad vi tittar på. <går> ja, precis. De har också. Ja, men, så kan de ta våra porttelefoner och åsikter som ringer på dem. Ja, man kan ju med ja, de ändå är igång tycker jag. Ja, det, det, det är ju frågan om du väl inte bläser. Men förmodligen beror det på att de inte litar på oss riktigt. De, de har valt fel folk. De får välja ett nytt folk. Ja, det får man göra. Vi skulle aldrig varit med i EU egentligen. Nej, absolut inte. Det, det tycker jag inte. Det, det har du alldeles rätt i. Tack ja, ja, ska du av, Benny. Ja, tack ska du av. Vi har snart slut på sändningstiden. Men tack ja. ska du för att du hängde och hej då. Hej. Ja, vi snackar om när det var du Victor som skulle prata om eh... den här ja den här kommande kanske koalitionsregering om eh, socialdemokraterna och eh... Välsarpartiet och Miljöpartiet vinner, men så ringde ju ben in och, och frågade just om det här. Och det är ju självklart någonting som retar upp folk väldigt mycket. Och det har man ju full förståelse för. Och det är viktigt att vi är ju här på Radio Kommunist kommer ut med de här sakerna. och Förklara för människor vad det här innebär egentligen i framtiden. Så att inte som, man inte försöker gömma undan det på något sätt och ta beslut över huvudet. För det är det man egentligen har ju EU till. Att de här besluten ska ju tas alltså, utan någon form av insyn överhuvudtaget ju och det ska ta så långt bort som möjligt och ingen ska kunna granska dem det är ju därför man har ju sprungit omkring och vill ju bjuda journalister att springa omkring där och göra reportage för vad som är i och med att man har ju kommit på rätt mycket med och så och sådär Ja, yeah. mm. jo visst men, men den, till den nya regeringen vi nu förhoppningsvis får år 2010, den här eh, regeringen som har varit, den har ju suttit förra år för länge kan vi Sex år för länge ja är det till, till nästa val ja, ja. <laughs> men nej men det, det, är ju, det är ju så att Vänsterpartiet eh, har ju det har varit problem ju, alltså de borger har använt det där som ett slagträ på något sätt ju. att man inte kunnat enas av någonting och så har man vill försöka bilda någon koalition som har man menat att Vänsterpartiet har varit den svaga länken eftersom eh, de inte tycker om eh, det här med budgettaken och, och de här sakerna de vill ha avskaffat det står så i deras partiprogram för mig också men så har ju Lars-Jol att tiden velat presentera sig som någon form av regeringsdugligt eh, samarbetspartner på något sätt. Så, så, så är de, det de har gjort är att de har övergivit de här sakerna. De här sakerna som är ju ändå väldigt centrala för Vänsterpartiet om man ska säga så i och med att man ska ha någon skillnad överhuvudtaget mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar man bort de här sakerna i då blir det ju egentligen det har ju så väldigt svårt att se någon skillnad överhuvudtaget i sådana fall mellan de två partierna de är ju inte bara centrala för vänsterpartiet, mm. de är centrala för svenska folket i allra högsta grad, därför att det, det här budgettåket och allt det man det är ju naturligtvis djupt orättvist mot svenska folket för det innebär ju alltså att man begränsar det utrymmet, varför ska EU lägga sig hur vi utformar vår budget jag om vi något år vill låna pengar för att finansiera någonting till exempel om vi detta året hade lånat pengar för att dra ner på massarbetslösheten så hade det ju naturligtvis gett en inkomst i framtiden men när man försöker styra det så i Lyl i Brålanda, det är ju det egentligen Vänsterpartiet accepterar nu när man går med på det här budgettaket och underskottsmålet för alltså offentlig sektor får inte lämna växa på bekostnad av den privata sektorn. Vi och för socialister måste det ju vara ansvariga och kräva att, att den offentliga sektorn, sektorn växer på det privata marknaden så kallad bekostnad. Det är ju egentligen Gunbulten i ju, socialismen. Ju, och vad är det på något sätt? Det är ju väldigt, väldigt märkligt på något ja. sätt. Det, då kan man ju inte gå omkring och säga att man är ett, någon på ett socialistisk parti i sådana fall. Ju. Då blir man ju bara enkelt ett socialliberal parti. Någonting som vi egentligen skulle ta upp idag i, När vi skulle diskutera skillnaderna Inte bara kommunisternas historia här i Sverige Men också skillnaderna mellan social, socialdemokrati och eh, kommunismen Men eh, tyvärr så hinner vi inte ta upp detta idag Och eh, det får bli till nästa gång kanske, i sådana fall Ja, yeah, strax före ljud mm. Med det så säger vi tack och gör om fortsatt eh, trevlig helg och en god jul också